i sestre pored mnogih događaja koji su se odigrali u istoriji ljudskog roda mi večeras proslavljamo jedan koji svojom silinom, svojim značajem svojom svetošću prevazilazi Све них и појединачно и све них